Tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere în împrejur. Dacă deci cel netăiat în împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui în împrejur nu i se va socoti ia ca o tăiere în împrejur. Cel netăiat în împrejur din naștere care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci.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 Thank you.